إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات بأعمالنا ما يهدي لله فلا مدلنا وما يضلل فلا هاجلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in Wa mantabihahum bi ihsan ila yawmin deen Ya ayuhal ladhina abutakullaha haqqa tukabih Wa la tamutunna illa wa anju muslimun Ya ayuhal nasudtaku rabbakum unladhi khalabahum min nafsim wahidah Wa khalabah minha zawjah Wa batta minhuma riyalan kathira wa nisa'ah Wa Inna Inna Allahal Kamilu ala Alaykum Rabi'ah Ya Aiman Ladin Amal Sallallahu Waqulu Kaulu Sidiyah Yuslikahu Wa Yabfir Lakum Dzulubum Wama Yutain Allah Wa Rasulah Faza Fuzan Alimah Amma Ba'ah Al Muslimin Jemaah Solat Jumat Yang Saya Cintai Yang Saya Muliakan Rahmatilahum Wa Iyaqum Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senang biasa Mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Alhamdulillah Marilah kita Senang biasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terutama Di hari ini Sebenarnya kita masih berada Pada bulan-bulan yang paling mulia Di dalam Islam Pada waktu-waktu Yang Allah muliakan di mana amalan salih lebih ditingkatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu SWT lebih besar balasannya oleh Allah Subhanahu SWT namun harus kita ketahui juga perbuatan zolim, perbuatan dosa-dosa besar atau bahkan semua perbuatan dosa di waktu-waktu yang mulia Maka juga menjadi lebih besar. Di dalam surat at al shubah Allah Subhanahu Wa Taala telah menyampaikan kepada kita waktu-waktu khusus, waktu-waktu yang Allah muliakan. Inna iddal shuhur inna allah inna ashar shahrati kita bila, yooma kalaqas sana wati wal Minha ar. Minha arba'atul huruf, zalikatimul qayim. Fala fadluma fiinna an husukum Sesungguhnya kata Allah jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kalian menzolimi diri-diri diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan kepada kita jumlah bulan dengan maksud agar kita memanfaatkan setiap waktu yang kita lalui dengan beribadat kepadanya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena itulah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, sebagaimana firman Allah. Wahai kalapuluh jin nawait yang sadar dari akhirun dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Aku saja. Bahkan Allah memutus seluruh para nabi dan rasul alaihi wasallam untuk mengajar manusia agar beribadah hanya kepada Allah. Wallahu alimahatna fi kulli un nabi rosulah anhi burullah wa jitanibut takut. Sungguh kata Allah. Kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah yang satu saja dan jauhilah tagut. Jauhilah semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala." Maka Allah kabarkan kepada kita jemaah sekalian. Tahun itu ada 12 bulan. Bulan itu semuanya ada 12. Maksudnya untuk kita perhatikan bahawa waktu dalam hidup kita sangat penting sekali. Oleh karena itu di dalam banyak ayat Allah Subhanahu Wataala bersumpah dengan nama nama waktu, wal-shamsi wal-haha, wal-lail wal-azan dan banyak sekali jemaah sekalian Allah bersumpah dengan waktu. Karena pada hakikatnya jemaah sekalian kita hanyalah kumpulan waktu. Kita sebagai manusia. Sebagai makhluk yang hidup di muka bumi Pada hakikatnya Kita hanyalah kumpulan waktu Sebab Setiap kali berlalu waktu dalam hidup kita Berlalu pula Sebagian dari diri kita Terus berlalu Sampai akhirnya kita akan habis Dari kehidupan dunia ini Kita akan pergi untuk selama-lamanya Meninggalkan kehidupan dunia ini Dan tidak akan pernah kembali Dan apabila telah kita untuk pergi jamah sekalian tidak ada seorang pun yang bisa menundanya sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala waliyu akhiyu allahu nafsat idha ja ajaluha dan Allah tidak akan menunda satu jiwa untuk mematikannya apabila telah datang ajalnya, maka jemaah sekalian Allah ingatkan kita berpulirnya waktu berputarnya waktu dalam hidup kita hendaklah kita manfaatkan Semata-mata untuk beribadah hanya kepada Allah, berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian Allah ingatkan secara khusus minhā ha arba'atun purmu di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang istimewa yang diistilahkan dengan bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram artinya bulan-bulan yang Allah muliakan. Kata Imam Bukhari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Allah Bulan itu ada 12. Kemudian Allah tegaskan ada 4 bulan haram. Kata Imam Bukhari rahimahullah dalam tafsir beliau, artinya Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan bahawa amal soleh yang dilakukan di 4 bulan tersebut akan lebih ditingkatkan pahalanya. Dan kemudian kata Imam Bukhari rahimahullah, kegoliman dan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan di bulan itu juga akan ditingkatkan kursanya Agar kita lebih berhati-hati Ketawa jemaah sekalian Apa saja bulan itu Rasulullah SAW Telah menafsirkan sendiri Bulan yang dimaksudkan 4 bulan haram Di sini adalah Dhul-Hajah, dhul Dan Al-Muharram Kemudian bulan Rajab. Dan Alhamdulillah kita masih berada Di bulan dhul -Hijjah. Di ujung bulan Nur Hijjah Artinya tidak lama lagi Kita akan memasuki bulan al muharram Masih di tiga urutan bulan-bulan yang paling mulia Dhul-Fa' dan Dhul, Dhul Kemudian al muharram Kemudian yang satu lagi adalah Rajab. Maka jaman sekalian Allah tukaskan dalam ayat yang mulia ini فَلَا تَظْلِمُ فِيهِنَّ أَمْتُسَكُمْ Janganlah kalian مَنْزَلِيمِ diri-diri kalian Di bulan-bulan tersebut Kata Ibn Abbas R.A. Maksud ayat ini Allah melarang kita berbuat ketoliman Di seluruh waktu dalam hidup kita Namun larangan itu lebih ditekankan lagi Di bulan-bulan yang awal Kerana ini adalah bulan-bulan yang dimuliakan Artinya hendaklah kita isi dengan amal-amal soleh Kita muliakan bulan ini Dengan menjauhi perbuatan-perbuatan dosa Maka Allah ingatkan kepada kita Jemaah sekalian secara khusus hati-hati, jangan berbuat zolid di bulan-bulan ini dan kegeliman itu dijelaskan para ulama, ada 3 macam yang pertama kegeliman seseorang untuk dirinya atau terhadap dirinya apa artinya kegeliman seseorang terhadap dirinya dan ya, maskernya, artinya adalah semua perbuatan dosa apapun perbuatan kita lakukan pada hakikatnya Kita merugikan diri kita sendiri Allah tidak rugi sedikit pun Antai seluruh makhluk Semuanya beribadah kepada Allah Tidak satupun yang berbuat dosa Sama sekali Tidak menambah kekuasaan Allah Tidak menambah keagungan dan kebesaran Allah karena Allah Kekuasaan dan keagungannya Sudah berada pada puncaknya Demikian sebelumnya jemaah sekalian Antai seluruh makhluk berbuat dosa Berbuat maksiat tidak sedikit pun mengurangi Keagungan dan kebesaran Allah Tetapi mahir itu sendiri lah yang merugi Apabila dia berbuat dosa Ingatlah jemaah sekalian Setiap perbuatan dosa yang kita kerjakan Hakikatnya kita merugikan diri kita sendiri Kemudian yang kedua Yang dosanya lebih besar lagi Dulu oleh insani Kebeliman seseorang Terhadap orang lain Dan itu terdapat dalam tiga hal Yang pertama Kebeliman terhadap kehormatan seperti menghina, mencela, mencacimati, ataupun menghibah menceritakan tentang keburukan keburukan orang, maka demasker ini adalah keterima. Walaupun sayang sekali Sebagai orang menganggap itu adalah hal-hal yang biasa saja berbicara tentang aib-aib orang, bahkan media-media masa digiati dengan aib-aib orang, apakah aib-aib para artis atau aib-aib para pejabat? Mereka lupa dengan dosa giba, dosa yang sangat besar. Nabi saw bersabda tentang giba, "Likuka atau kamilayakal." Giba itu adalah engkau berbicara tentang saudara muslimmu sesuatu yang kalau dia dengar dia enggak suka. Itu kalau benar yang kita katakan maka itu adalah giba. Tapi kalau ternyata yang kita katakan tidak benar maka itu adalah beratan. Dusa Berbicara tentang aib orang Tidak akan lepas dari dosa Apakah dosa tiba kalau aib itu benar Ataukah dosa berdusta Kalau aib itu tidak benar Tapi subhanallah di masa ini Baru saja isu-isu yang belum tentu benar Sudah disebarkan Dan ternyata sangat disayangkan sekali Karena ada tujuan-tujuan dibalik itu tujuan-tujuan yang sangat jelek tujuan-tujuan untuk memuaskan nafsu untuk berpuasa inilah yang terjadi jemaah sekalian maka hati-hatilah ini termasuk bentuk kedaliman terhadap kehormatan seseorang, yang kedua kehormatan kedaliman terhadap harta, seperti mencuri, merampas merampok, korupsi atau berhubungan kemudian tidak membayar, jangankan tidak membayar di jamaah sekalian, Rasulullah Orang yang sudah mampu bayar hutang Tapi dia mengundang-undangnya Maka itu sudah merupakan Kedoliman Kedoliman yang sangat besar Antara kalau dia tidak niat bayar sama sekali Terlebih lagi kalau dia dari awal Berniat Ketika dia berhutang memang dia tidak mau bayar sama sekali Ini termasuk kedoliman jaman sekalian Kemudian yang ketiga yang lebih besar, yang lebih dahsyat lagi kedeliman terhadap darah, yaitu dengan cara memukul sampai pada tingkat menumpahkan darah dan pembunuhan, maka ini dosanya sangat besar sekali. Inilah jelas kalian tiga bentuk kedeliman terhadap orang lain yang harus kita jauhi. Kemudian yang ketiga jelas kalian kedeliman yang ketiga adalah albulahutul kedeliman yang terbesar. Inilah yang paling berbahaya. Yang harus lebih kita waspadai yaitu perbuatan syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala atau kafir kepada Allah. Inilah keburukan yang terbesar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nasihat Luqman kepada anak anaknya, "Wahai anakku, beribadahlah Ya bunayya, janganlah kamu syirik kepada Ingatlah ketika Luqman berkata kepada Tatkala beliau menasihatinya Wahai anakku Janganlah kamu mempersekutukan Allah Karena sesungguhnya Mempersekutukan Allah itu Adalah kezaliman yang sangat besar Maka maaf sekalian Inilah bentuk Tiga bentuk kezaliman Kezaliman terhadap diri kita sendiri Kezaliman terhadap orang lain Dan kezaliman yang terbesar yaitu perbuatan mempersekutukan Allah Atau kami kepada Allah Yang harus kita waspadai Dan harus kita jauhi Kemudian maaf sekalian ada satu bentuk amal soleh yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW apabila telah masuk bulan Moharram. Di dalam hadis ini riwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiallahu anhu Rasulullah SAW bersabda: "Abdul Syamib ba'da pada Ramadan, Syahadul Allah Moharram, wa Abdul Salat pada pada Salatul Layl." Kata Rasulullah SAW. Sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Muharraf dan sebaik-baiknya solat setelah solat wajib adalah solat lain. Maka jemaah sekalian, inilah dua amalan yang paling utama. Yang pertama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah Muharraf. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan Muharraf. Sebagai bentuk pemuliaan terhadap bulan ini Kemudian beliau mengabarkan puasa yang sangat utama di sisi Allah Yaitu bulan Muharram Oleh kerana jaman sekalian Apabila telah masuk bulan Muharram Kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa ya. Kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah Selama bulan Muharram tersebut, Selama masih di bulan Muharram Mulai dari tanggal 1 sampai selesai bulan Muharram kita dianjurkan untuk berpuasa sunnah dan tidak mengapa kalau kita mau berpuasa sebulan penuh lamanya. Hanya saja jamaah sekalian, yang sangat ditekankan adalah berpuasa pada tanggal 10 Muharram dan 9 Muharram. Karena dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Wasiyatu yaumi Arafah, wasiyatu yaumi Ashura, abtasilu Allah ayu khamfirah sanat Allah dan berpuasa pada hari Ashura yaitu tanggal 10 Muharram aku harap kepada Allah akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya Masya Allah jemaah sekalian ini keutamaan yang sangat besar apabila kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram maka insya Allah kita akan mendapatkan pengampunan dosa selama satu tahun yang telah kita kerjakan kemudian Karena dalam hadis riwayat muslim dari Ibn Abbas R.A. Ketika Rasulullah SAW berpuasa pada tanggal 10 Muharram, Maka para sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, tanggal 10 Muharram ini juga adalah hari yang dimuliakan oleh orang-orang Yahudi. Mereka juga berpuasa di hari ini. Kenapa? Karena kata mereka, Nabi Musa AS diselamatkan oleh Allah pada tanggal 10 Muharram tersebut. Maka jemaah sekalian, apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengetahui orang-orang Yahudi juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram, maka beliau bersabda, "Idza kana al-ammuqbil -al sunnatasi insyaallah." Apabila tahun depan kita juga akan berpuasa pada tanggal 9 Allah Artinya jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin serupa dengan orang-orang Yahudi, tidak ingin terlihat sama dengan yang sangat ditekankan bagi kita untuk berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. dan dalam kanitia mulia ini ada pelajaran bagi kita bahwa umat islam tidak sepatutnya ikut-ikutan menyerupai, terlihat sama bentuknya dengan orang-orang negeri dalam segala sisi apakah dari segi cara berpakaian atau adat istiadat sampai amal ibadah tidak boleh kita terlihat sama dengan orang-orang Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengingatkan Manta syabbah jepau bin fahwa minhum Bahkan siapa menyerupai satu tahun, Maka dia bagian dari mereka Kenapa jaman sekalian? Tetapi kita menyerupai orang kafir Maka di situ terdapat sikap loyalitas kepada mereka Dan ini sangat dilarang dalam Islam Bersikap loyal, mencintai, menyayangi Orang-orang yang kafir kepada Allah Asalnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya Ayuhan Amanu, La Tattaqil Yahudi Dalam Nasar Aulia, Ba'hum Aulia Ubakin, Wa Majtawaddah Mingum Fadina Humin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Wali itu artinya jamaah sekalian orang yang kita cintai dan orang yang kita serahkan sikap loyalitas kepada mereka. Atau orang yang kita angkat menjadi pemimpin kita Makanya Pemimpin kota disebut wali kota Karena artinya pemimpin itu berasal Dari bahasa Arab Maka Allah mengingatkan kita fa minhu. Siapa diantara kalian Yang menjadikan mereka sebagai pemimpin Atau menjadikan mereka sebagai wali Sebagai orang yang dia cintai Maka dia bagian dari mereka Allah mengancam bisa saja batal ke Islam Seseorang kalau dia Mencintai, mendukung orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, apabila dia lakukan itu karena memang setuju dengan kekafiran mereka atau mendukung agama mereka tapi kalau dia lakukan itu bukan karena setuju dengan agama mereka maka itu termasuk dosa besar sebab itu bagian dari sikap loyal kepada orang-orang kafir wabillahi taufiq walhamdillahirabbilalamin Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haulla wa, wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ba Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan rahimanillah wiyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Jemaah sekalian, perlu kita lihatkan pada kesempatan ini ada sebagian orang yang menyambut bulan Muharram dengan cara-cara yang salah Sesungguhnya banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang Ketika menyambut bulan Muharram Intinya adalah mereka menyambut bulan Muharram Dengan satu amalan-amalan yang mereka ciptakan sendiri Dengan kegiatan-kegiatan yang mereka ada-adakan sendiri Yang mereka buat-buat sendiri Tidak berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya tidak berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, padahal dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Muminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW telah memingatkan, "Menakda tapi amri nahar, malaysanin hus, peluh orang berak. Siapa mengada-adakan, menciptakan, membuat buat cara-cara baru di dalam agama kami ini yang tidak berdasarkan petunjuk Nabi SAW, maka amalan tersebut tertolak oleh banyak jemaah sekalian janganlah kita melakukan satu amalan yang kita belum ketahui itu benar-benar berasal dari Nabi Sallam dalam hadis yang lain beliau menegaskan manamilah amalan lain saling apun apa warudun siapa? mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami maka amalan, amalan tersebut tertolak tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini sudah ditegaskan oleh Rasulullah Sallam hati-hati dalam percuma saja kita beramal kalau ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu Wataala. Oleh kerana jemaah sekalian ingin kita ingatkan di sini, ada sebagian orang yang menyambut bulan Moharram dengan satu perasaan takut. Kenapa jemaah sekalian? Kata mereka bulan Moharram itu takut bulannya sial, bulan yang mendatangkan sial, sehingga mereka kemudian tidak berani melakukan hajat-hajatnya di bulan ini, atau tidak berani menik menikahkan anaknya di bulan ini, jemaah sekalian, ini adalah kejahatan syirik, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Man radhahulhuatiarakan hajati fakad ashraf. Siapa yang dihalangi oleh perasaan takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah mempersetutukan Allah. Seperti juga orang-orang yang takut sial dengan angkat 13 Atau dengan hari-hari tertentu Bulan-bulan tertentu -bulan Atau apa saja Padahal Allah tidak menyatakan Itu bisa mendatangkan mudarat Atau bisa menimpahkan kesialan Tapi dia menganggap itu bisa menimpahkan kesialan Maka itu termasuk kategori kesyirikan Sebab jamaah sekalian Seorang muslim Seorang yang beriman kepada Allah harus yakin Tidak ada yang bisa menimpahkan kesialan Tidak ada yang bisa menimpahkan mudarat tidak ada yang bisa menimpakan azab kepada manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak ada yang bisa melindungi kita dari mara bahaya, tidak ada yang bisa memberi keuntungan kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah kita bergantung kepada angka-angka tersebut. Janganlah kita bergantung kepada hari-hari atau bulan-bulan tersebut, melainkan bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Yang terakhir, jemaah sekalian, ada juga sebagian golongan yang melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallam. Di bulan Muharram dan itu sangat banyak mereka lakukan. Di antaranya mereka melakukan ratapan kematian. Mereka meratap, mereka melakukan upacara untuk meratapi kematian. Kematian siapa yang mereka ratapi, jemaah sekalian? Kematian Al-Musayyib bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Umar. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berpuasa, tapi mereka tidak berpuasa di bulan Muharram, tidak pula di tanggal 10 Muharram. Rasulullah SAW melarang keras orang yang meratapi majit, tapi mereka melakukan ratapan, bahkan sampai mereka menyiksa diri mereka sendiri, mengumpul-kumpul tubuh mereka dalam sebuah upacara dan disaksikan oleh banyak orang. Mereka itulah zaman sekalian yang disebut dengan orang Syiah. Satu golongan sesat yang telah difakwakan oleh Majlis Ulama Indonesia sebagai golongan yang sesat. Dan bahkan pendiri NU, K.H.D. Hashim Ash'ari, sejak lama sudah mengingatkan dalam kitab-kitab beliau, ini adalah aliran sesat yang sangat berbahaya, tetapi sangat disayangkan kepada anda sekalian. Di akhir-akhir ini, sudah mulai di... Laksanakan upacara seperti ini dan sudah mulai banyak pengikutnya di Indonesia maka ketahuilah Rasulullah sallallahu telah mengingatkan la tisabina manlabal hududa washakal juyuba walawbatu wal jahiliyah bukan bagian dari kami orang yang tertimpa musibah misalkan musibah kematian kemudian dia memukul-mukul wajahnya kemudian dia merobek-robek pakaiannya dan menyeru dengan seruan jahiliyah yakni mengeluarkan kata-kata yang seakan-akan dia tidak rido dengan musibah yang Allah takdirkan tersebut Mereka cuma sekalian Ini semuanya adalah tradisi jadinya Tetapi oleh gerungan tersebut Dihidupkan Karena mereka sangat sedih dengan kematian Al-Husayy Padahal dalam sejarahnya Mereka lah penyebab kematian Al-Husayy Kemudian pada setiap tanggal 10 muharram mereka kurang-kurang menangis -kurang Akan kematian Al-Husayy Ketika Al-Husayy datang ke Baghdad Sampai di daerah yang namanya Karbala Siapa yang mengundang mereka Beliau orang ke sini dalam sekalian Mereka yang mengundang Mereka kirimkan surat-surat begitu banyak Agar Al-Husayn meninggalkan Madinah Dan datang kepada mereka di Iraq Tetapi sampai di Karbala Al-Husayn dihadap oleh pasukan pemerintah Kemudian pasukan gubernur Iraq ketika itu membunuh Al-Husayn orang-orang syiah yang membantu beliau semuanya lari tidak ada yang membela Al-Husain semuanya lari menyelamatkan diri karena juga takut dibunuh jadi sebenarnya merekalah penyebab kematian Al-Husain radhiyallahu anhu kemudian mereka pura-pura bersedih dengan kematian beliau dengan mengadakan acara apa mengumpul-kumpul diri mereka pada setiap tanggal 10 bulan Muharram yang disebut dengan hari Asyura semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai macam kesesatan dan penyimpangan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Serang biasa kita di atas hidayah dan mengistikamahkan kita sampai akhir hayat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim inna ka majid Allahumma fayal al-muslimin wa muslimat wal-muminin wal muminat al-ahya'inimu khan'abwat inna ka sami'um karyamu mujibu dakwat rahfana atina fi dunia hasanah wa bil-akhirati hasanah wa bin-akhirati hasanah wa bin-akhirati ala abina muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahi rahmatil alamin